Jedan od takvih je poznati uh, učenjak iz Iraka koji se suprotstavljao znači i osporavao davu šeimo Abdi Nabdullah i prigovarao, između ostalog od njegovih prigovora kaže, prenosi on pokušava sad govorom u lemi, govorom drugih učenjaka da ospori ono na, na čemu smo mi sad i na čemu je bio šeim Ahmedim u njegovo vrijeme. Kaže našao je, znači, da je Ibnu Makarri, ašafi'i, jedan od šafijski učenjaka rekao u muhtesaru rauda, jedno djelo, znači, sažetak ovaj, rauda, jedno fiksko djelo, u tom djelu da je rekao inna kana min ahli šehadati la yakforu v ala itra. Kaže, ko je od pripadnika šehadata nije nevjernik zbog novatarije općenito. Nije nevjernik zbog novotarije, Općenito, znači nije uvijek svakoko ko zapadne u novotariju nevije, nevjernik. E sad on uzme ovu e, i nije nevjernik zbog novotarije, općenito zatim i zbog onoga š, na, u čemu se pozove na tevije, na pogrešno tumačenje gdje, gdje se može uzeti u obzir da, da sličan njemu, pogriješi u svatanju i tumačenju, jel tako? I to je, znači, onaj isto tako, terđih i mišljenje šiha Ebul Abasa ibn Taymi, rahmetullah. Tako on govori. Pa kaže u odgovoru. Ova rečenica, koja stoji gore u muhtesaru Vauda, znači u sažetku tog dijela fikskog, kaže on njome dokazuje da e, on želi ovom rečenicom da kaže da oni koji čine Ibadet evlijasima i dobrim ljudima, da je to mali širk. Da je to mali širk. Ili čak da su to poželjne stvari, kao što tvrdi ovaj, ovaj e, zalutali čovjek. A onda u odgovoru znači je greška da se ovim riječima, ili na ovaj način pravda, e, veliki širk, odnosno i badet, dobrim ljudima i kaborovima i tako dalje, jeste kroz, sledi, kroz četiri tačke. Kroz četiri tačke govorim posjećanje, jeste, kroz četiri tačke. Prvo kaže ovdje da pripadnik šehadeta nije kafir zbog novotarije općenito. Kaže, sam ovaj autor govori o novotariji, je tako? A novatarija u šerijatskoj terminologiji uglavnom se odnosi na ono što je ispod velikog širka i kufra. Pa ovdje ovaj šafijski učenjak, Ibnul Mahari, kad kaže nije kafir onaj koji je pripadnik šehadeta zbog novatarije, znači misli se šta? Zbog skretanja i grešaka, zabuda, ispod velikog širka i kufra. Nije nevjernik, je tako? Pa njegov govor je o novotarima. A ovaj čovjek želi da opravda mušrike. Znači tamo gdje su učenjaci govorili o novotarima, da zbog svoje novotarije nisu nevjernici, on želi da upotrivi za one koji čine veliki širk i kufr. upućuju dove nekome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato su učenjaci, znači napravili razliku između novotarije, jel tako, i velikog širka i kufra koji se ogleda u upućivanju dova, traženju, pomoći i oslanjanju nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar zbog koje se ovom rečenicom ne može smatrati da su učenjaci ikad pravdali onoga ko čini veliki širki kufr jeste da je u ovoj rečenci kaže onaj koji je pripadnik šehadeta i koji je nosilac šehadeta, a onaj ko upućuje dove nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I čini i badet kaburovima on se ne smatra nosiocem šehadeta, niti pripadnikom šehadeta, zato što je, šta? Kad kažem nosilac šehadeta, smatra se šta? Pripadnik tevhida, a onaj ko čini širk nije, nije od njih. Pa ovaj kaže pripadnik šehadeta, odnosno mu vehid, nije nevjednik zbog novotarije u kojoj zapadne. Jel' tako? Ali ovi koji i ibadet kaborovema, znači oni uopšte nisu šta? Nosioci šehadeta, odnosno nisu mu vehidi. jel' tako? Nisu muvahidi, kao što je u hadithu Abdul Qaisa, kde kaže narajajemi iman wa Allah subhanu wa ta'ala, narajajem vam imam iman u Allah subhanu wa ta'ala pa kaže, a znatelvišta iman wa Allah subhanahu wa ta'ala, pa im je shahadita la ilaha illa Allah wa anda muhammadan rasulullah wa iqamu s-salah, obavlani namaza, davani zakata i da sedaje petina od ratnog plina, da sedaje petina od ratnog plina. Zato kažemo znači ehlu šehade odnosno pripadnici šeharata to su oni koji su na imanu jel tako, a nisu zapali u veliki širk i kufr. A onaj ko čini veliki širk i kufr i bade čini evlijama nekim i u dove upućuje nekome drugo mimo Allaha Subhanahu wa Ta'ala od velika i Poslanika on nije pripadnik, on nije pripadnik šehareta. Pa učenjaci kad kažu Svaki pripadnik šehadeta znači odmah se zna da se ne odnosi na ovih. Makar oni šehadeti izgovarali, izgovarali, makar oni stalno izgovarali šehadet, ali nisu od pripadnika šehadeta. Zašto? Zato što ga svojim činom direktno negiraju. Direktno ga negiraju. I treća stvar, ovo na kraju što je rekao općenito, kaže, ne, nije nevjernik onaj koji je pripadnik šehadeta zbog novotarije općenito ili uopšteno. Šta znači ovo? Uopšteno znači da ponekad i može biti zbog neke novotarije ne, nevijednik. Može se i tako razumjeti, Da neka novotarija koja jest, znači kufr je tako da može biti zbog neke novotarije nevijednik. I četvrto, da onaj ko e, pogriješi zato što se poziva na pogrešno tumačenje i tako dalje Ovdje svakako ko pogriješi u nečemu što je manje od širka i kufra. A ako pogriješi u širku i kufru, je tako, u obožavanju kaburova i tako dalje, onda je on od murteda, je tako, od murteda. Kao što nisu bili opravdani murtedi u vrijeme Ebu Bekra, radi Allah, zbog pogrešnog nekog svatanja i nekog te vila, je tako, i pravdanja, raznih opravdanja je bilo, nisu ni oni to uradili, tek a jel tako, ili zbog greške ili zbog greg, pogrešnog svatanja, tumačenja, ili to je bila obaveza samo Mohamedu s.a.m. mi da dajemo i tako dalje, pa nisu ničim od toga bili onaj opravdan. Osim onoga, znači, e, u nekim znači, situacijama vidjeti e, gdje se praktično opravdanje ovim stvarima, neznanjem džehla, tehvilom i, i ostalim stvarima može spustiti na onoga protiv koga nije uspostavljen dokaz od ehlu Fetri, znači onih do kojih nije došla objava nikako. Tako? Pa i za njih se ne tvrdi opet da su Muslimani ni u kom slučaju nego šta njihova stvar je ostavljena za sudnji dan, pa će na sudnjem danu biti iskušani kao što smo već prije govorili. Zato kaže Šija Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah pitanje da li je Muslim opravdan, Musliman, znači da li je opravdan ako učini širk kao što je da zakolje žrtvu nekome drugo mimo Allaha ili da se zavjetuje nekome drugo mimo Allaha subhana iz neznanja, pa je odgovorio še odgovorio da li čovjek može biti opravdan znači neznanjem da prinosi žrtve nekome drugom, da čini badet nekome drugom. Pa kaže, stvari se dijele na dvije, znači, e, stvari vjere, stvari ibadete, a dijele se na dvije stvari. Jedan dio u kojem čovjek može biti opravdan neznanjem i drugi dio u kojem ne može biti opravdan neznanjem. Pa ako kaže neko od muslimana, znači, učini veliki širko Allaha subhanu wa ta'ala, i učini ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. On nije opravdan. On nije opravdan neznanjem ako živi među muslimanima. Zašto? Zato što je on kriv što je zaputa Jer nije pitao. Nije učio vjeru. Nije istraživao, jel' tako? I pored toga ako uradi ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, od mrtvih ljudi, drveća i kamenja, kipova, kaburova i tako dalje, on je to uradio samo zbog toga što inače znači, neće, sunneta i neće, dokaza, ili zbog svog gafleta neće da uči i da pi i da pita. Znači, ili je upozoren pa neće, ustrajava na svoj novotariji, okreće se od dokaza, je tako? ili neće da pita, neće da uči i istražuje, znači zbog svog gafleta. Prema tome nije opravdan. Nije opravdan. Onaj kučini Širk, tako nije opravdan. Vrle din jefora ondi oni koji ne vjeruju od onoga čime se opominju se okre, okreću. Ovo okretanje može biti kad ga pozoveš i objasniš mu, on sve kaže, sve je to tako, ali opet ode krivo. Ili čuo je, jel tako, zna da ono što radi nije on to dokazao, niti raspito niti se uvjerio da je to tako je tako, zna da ima neko ko to osporava i ko to smadra pogrešnim ali nikad nije htio da se raspita i nikad nije htio da da razabere stvari, jel tako da se uvjeri šta je istina od svega toga e to se sve zove okretanje to se zove kofru i aralat kofrne zainteresovanosti i okret, okretanja od dokaza zato što je Rasul sallallahu alaihi wa kad je tražio dozvolu od, Resula, od Allaha subhanahu wa ta'ala da čini istikvar za svoju majku, zato što je umrla u džahilijetu, nije mu Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Nije mu Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio da čini istikvar za svoju majku. Zato što je umrla na vjeri svoga naroda, oni su bili šta? Idolopoklonici. Bili su mošnici. Bili su mošnici. Isto tako, došao je čovjek od resura sallallahu ahi wa sallam i pitao resura sallallahu alaihi wa za svog oca. Pa mu je rekao, resurs sallallahu alaihi wa sallam, on je u vatri. Pa kad je se čovjek okrenuo i kad je Resul sallallahu alaihi wa sallam vidio na izrazu njegovog lica negodovanje, jel tako? Rekao je resurs sallallahu alaihi wa sallam, zaista je moj i tvoj otac u vatri. Zaista je i moj i tvoj otac u vatri zato što su umrli na širku Allahu subhanahu wa ta'ala znači bili su od ljudi od naroda koji je činio ibadet nekome drugom ima Allahu subhanahu wa ta'ala kako će onda kaže šehej bin Baz kako će onda neko ko živi među muslimanima je tako a ibadet čini bedeviju ovaj bedevi ispominjao sam ga prije to je poznati takozvani pod navodnim znacima evlija čiji se kabur nalazi u blizini Kaira je tako, u Egiptu. I na njegov kabur u jednom periodu godine, znači, dolaze ljudi kao što dolaze na Hadž U tolikom broju, možda i veći. I okupljaju se i danima, borave oko njegovog kabura, tavafe, tu kolju kurbane, spavaju pod šatorima, zina aluče i ostale stvari. Šta sve rade tu da Allah s.a. sačuva. Kaže, onaj koji živi među muslimanima da bude opravdan, a, a ibadet čini bedeviju ili Čini ibadet Husseinu ovdje mislim ovaj, Rafidije, koji čine ibadet Huseinu na Kerbeli, jel tako? Ili čine ibadet Abdul Qadiru, Džajlaniju i tako dalje, ili čine ibadet Rasulu s.a.v. kao što ima ljudi dove u pući u Rasulu s.a.v. i od njega traže šefa, šefaat, jel tako? To smo govorili kad je bila tema o šefaatu. Šefaat se traži od Allaha, da Allah učini Resula sallallahu aleyhi ve sellem će fađio, a nikako od Resula sallallahu aleyhi ve sellem ili čine ibadet Ali radi anhu in nekom i nekome drugom. Pa ovi i s njima slični nisu kom slučaju opravdani. Zato što čine veliki šir, a je ispred njih. Isto tako sunet Resula sallallahu aleyhi ve sellem je prisutan i dostupan, ali oni neće sunneta nego se okre. Okreću. znači zbog svoje nezainteresovane i oni nikako ne mogu biti opravdani zbog tog velikog širka i kufra koji čine zato ćemo uvijek za njih reći šta da su možrice makar one za sebe stvrdili da su muslimani i makar njihov broj bio ogroman i veliki druga stvar kaže da drugi dio stvari jeste u kojima čovjek može biti opravdan neznanjem Situacija, je tako, situacija u kojoj može biti opravdana znanjima, to je onaj koji odrasti daleko od Islama, daleko od Islama, je tako, ili iz drugih razloga, kao što su oni koji su od, se smatraju odehlu fetre, znači nije nad njim uspostavljen nikakav dokaz, Nikako poslanstvo on nije čuo zato. Je li tako, nije do njega došlo. I njima slično. Do kojih nije došla, nije došla poslanica, misli se, Kur'an. Pa ovi su opravdani svojim neznanjem, a njihova stvar je Allahu subhanahu wa ta'ala. A najispravnije mišljenje je da će oni biti iskušani na sudnjem danu. Pa će biti naređeno da uđu u vatru, pa ako se odazovu i pokore se, bit će uvedeni u džennet. A ako odbiju da uđu u vatru, bit će u nju bačeni. Zbog čega? Zato što Allah spano tada nikoga neće kazniti dok nad njim ne uspostavi dokaz vama, ako nam aldibine ne rasula. Nećemo nikoga, mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo Poslanika i drugi sahih hajditi koji o tome govore. Evo je bio govor Šeha, šeha Bimbaza rahimehulla, znači po ovom pitanju. Pa kažu nekad čovjek, nekad, neko može se smatrati šta da je opravdan, ali to je opravdanje vezano zašto za ahirat. Pa Allah spano tela zna, je tako, da li je nad nekim uspostavljen dokaz ili nije. Pa će na sudnjim danu biti iskušan. Ali što se tiče i nas na Dunjalaku, čovjek čini širk. Šta je on kod nas? Ako smatramo da je preselio, prije činio širk, smatramo ili možda postoji mogućnost da nad njim dokaz nije uspostavljen, Šta je on opet za nas na dunjalku što se tiče dunjalkskih propisa? Šta je? Moš Rekistov nema nasljeđivanja, ne klanja mu se ženaza, ne dovi se za njega, ne čini se za njega iz tikvara. A ako je bio opravdan u smislu da nije do njega došao do okaz, nije do njega došla nikakva vijest o poslanstvu Muhamada sallallahu alaihi sallam, jel tako da bude opravdan, šta će biti opravdan? Na ahiretu će biti iskušan. A Allah najbolje, Allah najbolje zna. Dobro. Postavljeno je pitanje stalnoj komisiji za fetve. Stalnoj komisiji za fetve. Kaže pitanje fetva broj 4400 koji je glasi Ima ljudi koji kažu Ima ljudi koji kažu svako kovjerje u poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve i okreće se prema kibli u namazu. Pastor upita ima ljudi koji kažu svako ko vjeruje u poslanstvo Muhameda Solanice i okreće se prema kibliju u namaz. Makar seđdu činio svom šejhu na kog se ovo odnose? Na sufije. Makar činio seđu svom šejhu nije nevjernik. I ne zove ga mušrikom. I ne naziva se takav mušrikom. Tako neki ljudi govore. Zatim kaže... Dalje pitanje vezano direktivne, znači zadao o šeheh Mohamed Ibn Abdulahab. Ima, kaže, ljudi koji kažu da je šeheh Mohamed Ibn Abdulahab, koji je govorio o mušricima, da će biti vječno u džehennamskoj vatri, ako se ne pokaju, da je pogriješio. Da je pogriješio. I kažu, mušrici od ovog ummeta, Allah će ih samo privjerovno kazati, a onda će izvesti iz džehennama. Samo mušicu od ostalih umeta će biti vječni u dženima, A od ovog umeta kao da neće biti. I da niko od umeta Muhamada neće biti vječni u vatru. Kroz ovo pitanje šta vi vidite? Jedno totalno neznanje. Jer čovjek čim postavi pitanje odma se a, vidi njegovo totalno neznanje. Jer onaj koji čini širk nije od umeta Muhamada s.a.v. nikako. Istina je da neće niko od umeta Muhamada s.a.v. vječno biti u vatru. Ali oni koji čini širk nisu od umeta Muhamada s.a.v. Prema tome bit će vječno u vatri, Ali evo odgovora. Stala komisija za fetve kaže odgovor ovako. Svako ko vjeruje u poslanstvo Muhamada s.a.v. I sve ostalo što je došlo u šarijat. Ako čini seždu nakon toga nekome drugom mimo Allaha s.a.v. od nekog od nekih eulijaha, jel' tako? Ili nekih koji su ukopani u kaburovima od šehova, koji su bili vođe nekih tarikata, jel' tako? Smatra se kafirom i murtedom, otpadnikom od islama, mušlikom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Svako ko čini nekome drugom mimo Allaha i badet, šta? Smatra se murtedom i otpadnikom od islama, jel' tako? Makar izgovarao šehadet na toj seždi. Znači ništa mu taj šehadet koji izgovara ne pomaže. Ako čini on seždu nekome drugom ima Allaha, pa makar na toj seždi govorio šta? La ilaha illallah. Jel' tako? On je mušrik i murted i otpadnik od Islama. Makar dok čini širk izgovarao šehadet. Jer ništa mu to ne pomaže. Zašto? Zato što on upravo u tom trenutku čini ono što šta? Ne gira taj šehad. Dok ga izgovara on istovremeno ga ne ne gira. Jer čini seždu nekom drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, kaže možda može biti opravdan neznanjem pa se neće na njega spustiti kazna dok se ne upozna, ne uspostavi nad njim dokaz. Ostavi se tri dana je li tako ne bili, je li tako razmislio i ne bili se pokajao. Pa ako ustraje na toj seždi nekome drugom ima Allaha, nakon objašnjenja, ubija se kao murted. Zbog riječi Resula sellem ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Bilježi ga Imam Bukhari u svom sahihu od Abdullah ibn Abbas Allaha. Kaže, ovo objašnjenje i iznošenje dokaza jeste da mu se uzr ili da ne bi slučajno bilo da je opravdane neznanjem. Ovo je samo prije spuštanja ka kazni. Ovo iznošenje dokaza. Ovo je samo radi toga da se to iznese prije spuštanja kazni. La li kafira kafiran ba'dal beyan? Fa innehu kafiran bima hadeta minuhu min suđudin li gajri illahi au Šaten, li Ovo se namjero pročito na arapskom, ko bude slušao da ne misli da ja sad ovdje nešto. Kaže, ne iznosi se njemu dokaz, da ne ispostavlja se nad njim dokaz, ni zbog čeg drugog, osim zbog toga što se ne spušta kazna prijen dokaz. Nikog ne kažnjavamo Allah, mi ne kažnjavamo dok ne pošaljimo poslanika. Znači neće se nad njim izvršiti kazna dok mu se ne iznesu dokazi i ne upozori. I ne ostavi tri dana, ne bi li se pokaju. Ali to ostavljanje, iznošenje dokaza i ostavljanje tri dana nije radi toga da bi se smatrao nevjernikom. Ili da bi ga mi zvali nevjernikom nakon objašnjenja. Zašto? Zato što je on nevjernik. Čim je uradio, što je uradio. Čim je učinio sež do nekome drugom ima Allaha, on je automatski nevjernik. I on je odmah mušrik I odmah, od, odmah je kafir. Razumijete li, brać? On je odmah kafir. Pa dobro, a što mu mi iznosimo dokaz? Radi spuštanja ka? Kazna, je li tako? Radi ispuštanja kazna. Nema kažnjavanja pri iznošenja dokaza ali on inače sam po sebi čim je učinio širp i kufr. on je mušrik i keafir on je mušrik i Kafir. i tako se zove i takvi su propisi prema njemu ali šta nema kažnja kažnjavanja njema izvršavanja nikakve kazne nad njim dok se ne iznesu dokaz i kur'an i sunnet upućuju na to da onaj ko umre na širku da mu Allah neće oprostiti. Ovo je sad odgovor na onaj zadnji dio pitanja gdje kaže da niko od ovog umeta neće ostati vječno u vatri. Ni mušrici od ovog umeta. Pa kaže. I Korani u sunetu upućuju na, na to da onaj ko umre na širku da mu Allah neće oprostiti i da će biti vječno u vatri. Inna Allahe la jagfiru. A yushrake bihi. O jagfiru madune delike li menje šar. Allah neće oprostiti da mu se čini širk. A oprostit će mimo toga onome kome hoće. U drugom ajetu, ma kane li en ja'muru mesajid allahi, šahidina ala enfusinje bil kuf, ulajike habitat a'maluhum, wafin narihum kharidun. Nisu mušrici ti koji će izgrađivati Allahove mesjide graditi, Allahove mesjide svedočiči protiv sebe da su nevjernici, njihova djela su sva propala i oni će vječno u vatri biti. Vječno u vatri biti. Znači ovdje šta? direktno se govori o mušicima ili tako šta da će biti vječnu vatri, nema nikakvog spora oko toga Osalalla Nabinu Muhammadinu Ali Usahbi u Selan te snimen kefira Stalna komisija za fetve, Abdullah ibn Quaud, Abdullah ibn Gudajan, Abdurrazak, Afifi, Abdulazi, ibn Abdullah ibn Bas. Znači potpisnici ove ovaj fetve, sada što smo Ova fetva je vraća važna. Zato što se mnogo na nas hljage baca i mnogo se na, na, na davu na kojoj smo hljage baca zbog ovog stava. Ovo sa što ste pomojeni? Što mi kažem da onaj ko čini širki kufr da je mušrik i da je nevijetnik. Dok ostali što kažu oni? čini i širk kufr, međutim nije mušik i nevijenik. Njegovo dijelo je dijelo kufra i dijelo širka, ali on nije mušik i nije nevijenik. Mi kažemo, subhanallah, je to mu'mini čini kufr? Je to mu'mini čini širk? Ili mušici čini širk? Razumijete, Znači, to je. Oni kažu, jest, njegovo djelo, djelo, njegov djelo je dijelo kufra, ali on nije kafir, ili njegovo dijelo je širk Jeste, to je širk, međutim, on nije muš mušik, Je li tako? To je sporno i problematično. To je sporno i problematično. Čovjek, znači, može da bude da, da nekad učini novotariju, a da nije novatar, Kako? Ištihadioj, promašio ištihadioj, zapu neku novotariju, je li toliko? Može da učini dijelo fiska, a da ne bude fasik. Je tako? Do pogriješi, je tako? ali to je sve mimo ispod širka i kufra. To je sve ispod širka i kufra. Ali ako učini Širki kufra, nije opravdan, znači, ni greškom, ni tevilom, ni čtihadom, nije tako? E, to su te stvari. Znači, ovo je, i onda nam se pribacuje, jel tako, da smo mi neka sekta, da smo novotari, da smo ovo i da smo ono. Da se ne pozivamo na ulemu, da ne poštujemo učenjake. Je tako? Da mi onaj smo on, to sami izmislili, a mi kažemo, subhanallah, evo šta ulema kaže, pročitajte sami. Evo, ovaj muhtesar, naš lijepi, za kojeg su svi čuli, nadam se, 458. strana. Ko mi nije mrsko, nek pročitam. Nažalost, da vam i to kažem oni koji nas zato optužuju ovu knjigu neće rukom da dotaknu A, ovako boje se prijeće šta na nji A, straji ufat će šta prijeće šta na nji to vam ozbiljno govori znači mnogi ovu knjigu neće da dotaknu svojom časnom rukom ovo časnom moram reći pod navodnim znacima zato što se ne vidim na ovom audio -snimu. Tako. Neće. A Allah subhanahu wa ta'ala zna da oni neće da raspitaju i da vidi. I to šta će ih poslije toga zadesti. Zato što se okreću od jasnih kuranskih dokaza i okreću glavu, od jasnih dokaza u sunnetu i okreću u glavu i od jasnog govora u leme i fetvi to će oni sami vidjeti. A i mi ćemo vidjeti i vidimo svaki dan šta im se događa od musivjeta i smješnih stvari, jel tako i situacije u koje zapadaju, samo zbog toga šta? što okreću glavu. Što okreću glavu i što neće da saslušaju, neće da se raspitaju, neće da pročitaju. Ne moraju slušati nas. Dakle sami, ne čitaju i neka i neka vidi. Znači, nemaju one nikakve obaveze prema nama, ali imaju obavezu prema sebi, da nauče šta je širk, šta je kufor, i ko je mušnika, a ko, ko nije, i da to raštlanu. Dobro. Mi ovdje imamo, znači, sad govorimo opet o odnosu između, čega? Uspostavljanja dokaza, i, znači, KUFA, Uspostavljanje dokaza i kufar. To je sljedeće pitanje. Samo u početku ovdje ima jedno duže pismo koje je putio še Mohamed ibn nekim ljudima. To pismo smo mi već prije čitali, je tako? Gdje ono objašnjava šta? Da neki ljudi smo pisali i kažu da je tako sumnjaju za neke tagute u njihovo vremenu, da li je protiv njih uspostavljen dokaz ili nije. Pa njima piše, ja vam toliko puta objašnjavo i vi opet mislite i dvoumite se, jel nad njima uspostavljen dokaz ili nije. Kako nije nad njima uspostavljen dokaz, Allahu dokaz je Kur'an, je li tako? Ljudi su, kaže, taguti i, ovaj, čini se i badet tagutima, a vi se pitate, je li uspostavljen nad njima dokaz ili nije. Kaže, to su jasne stvari, nego vama se pomiješalo da li su oni dokaze shvatili ili nisu pa zato što mislite da oni nisu razumjeli mislite da ste time opravdani međutim ni hariđijje nisu razumjele je li tako pa je rasul sallallahu alejhi ve šta kaže ej na malaqitumuhum faktuhom, gdje god i sretnite ubijajte a hariđje nisu razumjele je l' tako inače zašto su zapali u tu novotariju rafidi je su oni razumjeli i oni nisu razumjeli je li tako Kaderije, ekstremne kaderije koji negiraju kader, kaže ovdje sav se umat složio da se oni nevjernici, ne vjeruju kader. Je tako? Je li ko rekao pa nisu ljudi razumjeli? Svi ovi rijedovi nisu razumeli. tako, Ali je dokaz nad njima uspo, uspostavljen, a to što su, oni nisu razumjeli to je njihov problem. To je njihov problem. To je suština ovog pisma zato, znači, ja ga ne bi ponovo redom čitao. Ali kaže, nakon toga, ših Abdullah ibn Abdurahman evu batin, nema opravdanja u neznanju u osnovi vjere. Šta je osnova vjere? U osnovama vjere. Šta je ovdje osnova vjere? Je tako? Šehadet la ilaha illallah, je tako? I ruknovi šehadeta, vjerovanju Allaha i kufru taguta. U tim stvarima znači nema opravdanja neznanjem. Kao što je poslanstvo i tako sličnim stvarima. Šta poslanstvo? Vjerovanje. Jel Mohamed sallallahu aleyhi sallam poslanik il nije? Tu nema opravdanja neznanja. Jel tako? Kogod u to sumnja, šta će sa njim? Nije mu jasno jel Mohamed sallallahu aleyhi sallam poslanik il nije? On je nevjernik ako mu to nije jasno. Jel tako? Nema nikakvog opravdanja u tim stvarima nakon što je poslan Muhammad sallallahu alaihi salam nakon što je dostavio Allahove dokaze i objasnio i znači prenio poslanicu makar i oni te dokaze ne razumijeli ali Allahov dokaz je nad njima uspostavljen nakon što su do njih došli jer je razumijevanje dokaza jedna stvar a uspostavljanje dokaza i dolazak dokaza do nekog je sasvim nešto Druga stvar i razumijevanje dokaza znači nije nije razumijevanje dokaza šart da, da se kaže da je nad nekim uspostavljen dokaz. Sama činjenica da do nekog dođe Kur'an i da mu se iscitira i prevede i da on razumio šta to znači nad njim je dokaz uspostavljen. A to on ne svata to i ne može to da jel tako? To je njegov problem. To znači time nije niko Opravdan. Inače, kad bi to bilo opravdanje, onda niko ne bi bio nevjernik, nemoširik. Jer svi su to uradili na kraju krajeva zbog čega? Zbog lošeg nepravilnog svatanja, svatanja. i nepravilnog svatanja. Kaže šehek Suleman bin Sahman, rahimahullah, dokog dođe poslanstvo Muhamada s.a.v. i dokog dođe Kur'an, Uspostavljena nad njim dokaz. Zašto, kažu uzvišeni, on bihi da vas opomenem njime, čime? Kur'anom i dokog on dođe. Dokog ko dođe? Kur'an. Da vas opozorim njime, kur'anom znači i dokog on od... stigne. Dokog god stigne. Pa dokog dođe kur'an, do njega je došao dokaz. Isto tako kaže uzvišeni e Rusul da ne bi ljudi imali nikakvog opravdanja pred Allahom nakon poslanika. Pa ljudi nakon poslanika nemaju nikakvog opravdanja pred Allahom subhanu wa ta'ala. Pa nema nikakvog opravdanja u tome što ne vjeruju Allah subhanu wa ta'ala meleke, knjige, poslanike, sudnji i dan. Nema nikakvog opravdanja u neznanju naspramovi stvari. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio nas da su mnogi kafiri neznalice. Je li tako? Allah subhanahu wa ta'ala opisuje i naziva mnoge ljude neznalicama, a za njih istovremeno kaže da su nevjednici. Ne, su Allah subhanahu wa ta'ala mnoge ljude u Koranu nazvao neznalicama, a istovremeno potvrdio njihov kufr. kufr šta to znači? Bez obzira što su neznalice, nije im, to opravda, opra, nije im to opravdanje. Nije im to opravdanje. Zatim, Allah s.w. opisuje kršćane, ili tako, da su neznalice, a nema nikakve sumnje, ni jedan musliman da su oni nevjernici. Zašto ovdje kaže niko od muslimana ne sumnja da su oni nevjernici? Zato što onaj ko sumnja da su nevjernici nije ni on musliman, nije, ni on mu s ko sumnja da jesu kršćani nevjernici, nisu, ni on, ni on mu s Isto tako tvrdimo da većina židova i kršćana danas da su ne, neznalice i da su puki, šta? Sjedvenici, da su puki mukalidi, da oni samo slijede svoje vođe, jel' tako? Međutim, mi smatramo nevjernicima i smatramo nevjernikom svakog onoga, koji ih ne tekfiri, koji njih ne smatra nevjednicu. Nisu, znači, opravdani tim svojim neznanjem, zato što je ovo šta? Zato što su u osnove vjeri. I u ovim osnovama vjere nema nikakvog opravdanja. A je li uspostavljen ili nije? Mi kažemo šta? Poslanstvom i Kur'anom dokazi dokazi uspostavljen. Dokazi uspostavljen. Jer kogod je čuo za Mohameda s.a.w. je tako? I čuo za šehadit la ilaha illa on zna onu najnužniju suštinu ove ovaj vjeri. A to je šta? Da treba vjerovati u Allaha i Allahu samo ibadet činiti. Tako? I kloniti se širka. Svako zna da je Mohamed sallal a.s. došao i imao problem sa korejšima. Oko čega? Oko idola i kipova i ibadeta. Nekom drugom mimo Allaha to svi znaju. Znači to je... Niko ne može biti opravdan neznanju da to ne znam. Da to ne znam. Međutim, ostaje pitanje kažnjavanja. To smo se već do, dotakli kroz ono u fetvu stavne komisije za fetu. Jel tako? Šta ostaje pitanje kažnjavanja, znači spuštanje kazne. Ne ide osim nakon uspostavljanja nakon uspostavljanja dokaza, Nakon uspostavljanja dokaza. Neki tvrdi da jel tako Da uspostavljen dokaz dolazi samo od onaj vladara i tako dalje, razne šupe bacaju i potom pitaj. Znači, kad je uspostavljen nad nekim dokaz, kad nije? tako? Pa neki kažu samo vladar uspostavlja dokaz. Je li istino? Ko će nego? Nije iskreno, tako. Ko god zna šeriatski dokaz i objasni ga, je tako? Dokazi time uspostaju Uspostavljen. Ali šta je ovo sa vladarima? Što se ovo spominje? To su ljudi pobrkali. Vladari su ti koji kazne izvrša, izvršavaju. Pa ako neko učinio, ridete, jel tako? Kogod zna šrijatski dokaz, iznese protiv njega šrijatski dokaz, dokaz je nad njim uspo, uspostavljen. Međutim, neće svako nad njim kaznu izvršavati, nego ko? Vladar, islamski vladar, je li tako? islamski vladar. On će kaznut izvršiti. To su neki pobrkalka pa kažu šta? Dokazi samo kad ga iznese ko? Vladar. Međutim, danas je musibet, je tako? Šta je musibet danas? Da. <laughs> Nema islamskog vladara. Kad čekal da oni iznesu dokaze, mi pi po njevim dokazima svi da Allah sada čuva. Je Da Allah subhanahu wa ta'ala saču da ostalo nam je samo još jedno znači ovdje poglavlje vrste kufra vrste kufra i širke i sad ćemo ovo dijelo inša Allah, završiti ovo smo se vraćamo kalesi i već prije pročitali. Pa je inšala uz Alahov Komuz. Ima još dosta dobrih knjiga iz koji se dosta može naučiti.